Розділ тринадцятий. За нижньою межею вічності. Увійшов Брінзлі Купер. Його тонке обличчя розрум'янилося від збудження і здавалося майже юнацьким, незважаючи на густі малансонівські вуса, що під ковою звисали з верхньої губи. Харлан міг бачити його крізь вікно, виразно чути його голос по радіо. Він подумав із гіркотою в душі. «Малансонівські вуса. Ну, звичайно». Купер підійшов до твісела. Вони не хотіли мене впускати сюди до останньої миті, обчислювачу. Правильно робили, відповів твісел, їм було дано на це відповідні інструкції. Але ж уже час вирушати? Зачекай хвильку. А я повернусь назад, побачу вічність знову. Незважаючи на бадьорий куперів вигляд, у голосі його бриніла непевність. Харлан у відчий стис кулаки і підніс їх до загратованого вікна. Йому так хотілося вибити скло і закричати «Зупиніться! Прийміть мої умови, а то я...» Та ба, він був безпорадний. Купер оглянув приміщення, навіть не помітивши, що Твісел не відповів на його запитання. У вікні пультової рубки він помітив Харлана і замахав йому рукою. «Техніку Харлан!» – збуджено вигукнув він. «Ідіть сюди, я хочу перед від'їздом потиснути вам руку». Тільки не зараз, мій хлопчику, не зараз», – втрутився Твісел. «Харлен стоїть за пультом». «Правда? А знаєте, в нього кепський вигляд». «Я щойно розповів йому про справжню мету нашого проєкту», – сказав Твісел. «Боюсь, після цього будь-кому стане погано». «О, всемогутні часи! Ви маєте рацію!» «Минуло вже кілька тижнів, відколи я дізнався про це, а ще й досі не прийду до тями». Він засміявся нервовим, майже істеричним смішком. Ніяк не збагну своєю твердолобою головою, що в цій виставі я граю головну роль. Я... я навіть трохи боюся. І я не виню тебе за це. А ще, знаєте, шлунок підводить. Він найнещасливіша частина мого організму. Не хвилюйся, сказав Твісел. Це цілком природно і швидко минеться. Вже наближається час від'їзду, а тобі ще треба удержати деякі додаткові інструкції. До того ж, ти ще як слід не оглянув капсули. «Якою тобі доведеться скористатися?» Протягом двох останніх годин Харлан чув кожне їхнє слово, незалежно від того, бачив він їх чи ні. Він розумів, чому твісел напучує Купера в такій дивній пишномовній манері. Куперові повідомлялися ті подробиці, про які він повинен буде потім згадати в мемуарах Малансона. «Замкнене коло!» «Замкнене коло!» «І не розімкнути, не розірвати його Харланові!» Він безсилий, і не можемо в біблійний Самсон повалити склепіння храму на голови своїх ворогів. Коло змикається невпинно і невблаганно. Звичайні капсули, чув він твіселів голос, якщо можна так висловитися, відштовхуються і притягуються під дією темпорального поля. Рухаючись від сторіччя А до сторіччя Б в межах вічності, вони живляться енергією із відправного і з кінцевого пунктів. А наша капсула має вийти за межі вічності і необхідну енергію зможе одержати тільки у вихідному пункті, оскільки в пункті призначення такої енергії немає. Вона тільки відштовхнеться, але не притягуватиметься. Через те споживання нею енергії у відправному пункті зростає в десятки разів. І нам довелося прокласти вздовж капсульної шахти спеціальні енергопроводи, щоб відбирати енергію потрібної концентрації від нової зірки. Ця спеціальна капсула, її пульт управління, система живлення, являє собою змішану конструкцію. Десятки біороків ми прочісували минулі реальності в пошуках спеціальних сплавів і спеціальної технології. Ключ до розв'язання проблеми ми знайшли в 13-й реальності 222-го століття. Там було створено темпоральний штовхач, без якого таку капсулу ми просто не змогли би побудувати. Останню фразу Твісел вимовив особливо виразно. «Запам'ятай, Купере, – подумав Харлан, – запам'ятай 13-ту реальність 222-го сторіччя для того, щоб занотувати в мемуарах Малансона, для того, щоб вічні знали, де шукати, для того, щоб могли тобі сказати про це, для того, щоб ти міг занотувати, знову і знову замикається коло». Певна річ, ми ще не посилали цієї капсули «За нижню межу вічності», – провадив далі Твісел, але в середині вічності випробували її багато разів, а тому переконані в успіхові. «А хіба може бути інакше?» – запитав Купер. «Тобто я хотів сказати, що я вже потрапляв туди, бо інакше Малансон не зміг би створити поля, а він його створив». «Певна річ», – сказав Твісел, «ти опинився в безпечній лісистій місцевості, в малозаселеному південно-західному районі Сполучених Штатів Америки. Америки поправив його Купер.